Так, його батечко був хвоцьким вояком. Він творив два хоробрості під час Першої Україно-Російської війни 1941-1942 років. Затим став героєм Україно-Німецької війни. Коли Україна вкупі з Атлантичними союзниками та французькою армією генерала Деголя розбила нацистську Німеччину, зміну орієнтації Україна змушена була підтвердити компромісом визнанням Росії у кордонах приблизних до кордонів РСФСР перед війною. Визволивши по дорозі на Берлін-Польщу, полковник Левицький допомагав китайцям і корейцям звільнятись від японської окупації, але вже ставши генерал-хоружним Генерального штабу Збройних сил України, Дмитро Левицький не підтримав введення так званого обмеженого контингенту українських військ у Південну Росію – на підтримку сепаратної самопроголошеної Кубансько-Донської Козачої Республіки у грудні 1979 року. Генерал Хорунжий Дмитро Девицький не побоявся в голос висловлюватись проти цієї другої Україно-Російської війни, яка триває з нестійкою амплітудою активності вже в 12-й рік, чим і поклав край своїй генеральській кар'єрі, а міг би стати начальником Генерального штабу. Тепер генерал-пенсіонер і кам'янецький пасічник старий пан Левицький тішать себе надією, що його щойно народжений онук поповнить ряди хвацької, української вояччини. А. На одне дід Митро може сподіватися на ім'я традиційне у фамілії Левицьких Дмитрій. Бо митрик народився. А бабця генці Теофіли вже в пологівці порається біля марточки і онука, бо від тебе не дочекається допомоги. Тату, я їй все, що треба, передав. Ким передав? Своїми курвами-дисидентками? Мені дивно чути, як генерал, відправлений у відставку режимом за дисидентство, паплюжить таких же дисидентів. Не таких, не таких. Генерал Левицький не образився на відверте хамство свого революційного сина. Ми ті, хто не згідний з цією брудною війною в Росії, не прагнемо зруйнувати державність України, як це хочуть твої народники-опозиціонери. Ми за стабілізацію курсу, ви за курс на дестабілізацію. Та, то ви ж знаєте, що у Росії народів не гірші патріоти, ніж у вашому генеральському клубі. Ви ж самі розумієте, що демократія не минуча, і цей режим вже зажився на світі. Знаєш, що буває, коли дітям дають цірники і пускають їх гратися до стодоли? Ось так і з демократією. Не ще. Дай вам свободи такі, яких вимагає ваш рух народів. Права нацменщин на свої територіальні утворення. І через рік Україна розпадеться. Виборче право на багатопартійній основі приведе до влади соціал-інтернаціоналістів сталінської орієнтації. І настане повний економічний крах». У черзі за чорним хлібом по 16 гривень будете проводити свою агітацію за демократію та інтернаціоналізм. Історія нас розсудить, тато. Один уже уповав на історію, тож знаєш, де він тепер. Але, Теофіле, ти якщо йдеш на ту вашу демонстрацію, то кажу тобі на розумне. Не пий перед тим, а якщо випив, не йди. Що? Пси режиму бити будуть? Будуть. На те вони й пси. Без псів, ти знаєш, нема господарка, а для чого тримає їх порядний газда? Знаю, злодіїв відлякувати. Але ти не знаєш, яких злодіїв? Ти думаєш, симпатичних зайчиків та забавних їжачків? Ні, Теофіле, хижих вовків, хитрих лисиць, смердючих тхорів, жорстоких шулік, ось кого вигризають наші пси режиму. Тому, якщо випив, а ти вже не тверезий, не йди на мітинг. «Вашу ж ідею зганьбиш!» Теофіл Левицький вже від того часу, коли краєвий лідер руху Ел Кравчук оголосив про альтернативну демонстрацію, думав, як би на неї не піти. А тут сам батечко-рідний генерал Фрондер підказав вихід напитися. «Слаб ж бо і нікчемін єсть чоловік, а син...» Син же народився Дмитро Теофілович Девицький народився на День Незалежності 30 червня 1991 року, тому можна ще випити. З вікна другого поверху будинку краєвої управи Служби національної безпеки виглядав у Савул Матвій Матвійчук, він один з усієї їхньої контори. Відкрито підійшов до вікна і, не криючись, дивився на колону демонстрантів, яка зупинилась під їхніми вікнами.